Насправді англійські принци могли побувати і на Росії, і в Угорщині. Спершу шведський король Олав відіслав юнаків до Ярослава, а згодом київський князь переправив їх до Угорщини. Писальні джерела засвідчують тісні політичні зв'язки Росії з Угорщиною, які знайшли свій вияв, зокрема, і у династичних шлюбах представників королівського роду Арпадів, та київського Великокнязівського. Угорсько-руські відносини беруть свій початок ще в 9 столітті, коли угорці-кочовики близько 898 року проходили повз Київ на захід. Відтоді в його топоніміці залишилася назва «Урочище над Дніпром» – «Угорське». Літописець Нестер, котрий приділяв значну увагу історії проходження угрів на Дунай і підкреслив їхню войовничість щодо своїх сусідів, жодним словом не обмовився про будь-який конфлікт між ними і Руссю. По іншому зображено відносини угорців з Київською Руссю у праці угорського хроніста рубежу 12 XII 13 століть. Згідно з його свідченнями, давніруські князі були підкорені вождем Угорського Союзу племен Альмошем, але останні не залишилися на Русі, а пішли через Карпати до Паннонії. Зіставлення цих повідомлень із достовірними свідченнями інших джерел, а також реальною історичною ситуацією кінця 10-го першої половини Одинадцятого століть показує, що Анонім не мав для своїх тверджень жодних підстав. Насправді прохід угорців під проводом Альмаша через руські землі відбувся мирно, очевидно, на основі якоїсь угоди з київським князем. Не було жодних військових зіткнень русі з Угорщиною за років князювання Ярослава, хоча їхні відносини, очевидно і не були безхмарними. Особливо це стосується початкового періоду князювання Ярослава та останніх років правління короля Іштвана I святого. Примітка. Участь угорського півтисячного загону в поході Болеслава на Русь 1018 року Свідчить, що Іштван I у межособній боротьбі Ярослава та Святополка був на боці останнього. У 1031 році загинув його єдиний син Імре. Спадкоємцем престолу став небіж короля. Син його брата Ніхая – Вазула. У 1032 році Іштван наказав осліпити його. Русь у цій внутрішній особиці стала на бік Вазули, котрий начебто був одружений з якоюсь руською княжною. Рятуючись від підступності королеви Гізели, країну змушені були залишити троє синів Вазули – Бела, Андрій і Левент. Із невиразних повідомлень джерел випливає, що першою країною, де угорські принци сподівалися знайти притулок, була Чехія. Згодом вони перебралися до Польщі. Старший із братів Бела дружився тут на дочці польського короля Мешка II, а Андрій і Левент вирішили шукати щастя на Русі. На жаль, князь Лодомерії Володимира Волинського, як свідчать джерела, відмовився прийняти їх у себе, і тоді вони подалися в степ до печенігів. Проте їм, зрештою, вдалося перебратися до Києва. Але джерела про це не повідомляють, напевно, не без зацікавленої участі Ярослава. У Києві Андрій і Левент жили до 1046 року. За цей час у Угорщині змінилося три королі. У 1038 році помер Стефан Святий і угорський престол посів король Петро. Близько 1041 року, скориставшись незадоволенням знаті політикою Петра,